Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima lam tana'zina ilmana rabbil alamin. Svaka slava i hvala pripadaju samo Allahu džellevalu. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onaj koji je njegova veličina. I koliko samo njemu uzvišenom i doliko je neka salavat i salam na Allaha poslanika i miljenika Muhameda Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosledno slijede do sudnjeg dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno se vraćamo i svedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti.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 i šerijetskom znanju. Kao što vam je poznato, Allah Jalla wa zatražio od svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da kaže, gospodaru moj, povećaj mi znanje. Pa mi, kao njegovi istinski sljedbenici, inša Allahu ta'ala, kažemo gospodaru naš, povećaj nam znanje. Allah subhanu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi Obećao je da će učene uzdignuti na posebne stepene između svih vijednika, pa molimo Allaha Jalla wa'ala da mi budemo tih učenih koje će Allah Jalla wa'ala uzdići na posebne stepene. Allah Jalla wa'ala u svoje knjizi također obećao da će učene uzeti kao svjedoke da je On jedan jedini dostajna obožavanja, pa ga molimo Jalla wa'ala da mi budemo tih koji će svjedočiti istinski svojim riječima i svojim srcima i svojim dijelima da je Allah Jalla je wa'ala jedan jedini. Allah subhanahu wa ta'ala je u svojoj knjizi opisao učene ljude kao one koji se posebno istinskim strahom boje Allaha subhanahu wa ta'ala pa ga molimo Đalla Vala da naša srca ispuni strahopoštovanjem prema njemu i da budemo učeni, učeni ljudi. Allah Đalla Vala je napravio jasnu razliku u svojoj knjizi između učenih i neukih, pa ga molimo Subhanahu wa ta'ala da budemo na strani učenih, da volimo učene i da poštujemo učene i da se slijedimo i odazivamo me čemu nas oni podučavaju. Poslanik Mohamed s.a.v. u svojim hadisima je pojasnio jasno, rekao da onaj koji krene putem traženja znanja, da ćemo Allah j.a.v. time olakšati put do dženneta. Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da ova naša sjela, ove naše skupove na ovim mjestima i na drugim mjestima učini sebevom razlogom našeg ulaska u džennet. Poslanik Mohamed s.a.v. je obećao je rekaoši da sve što je na nebesima i na zemlji traži oprosta i stikvara za one koji traže znanje i za one koji imaju znanje. A pa ga molimo Subhanehu wa ta'ala našeg uzvišenog gospodara da budemo od onih za koje će svi drugi tražiti oprosta jer smo puni za sigurno grija. Poslanik Alihi Salatu sam je obećao i rekao i to su riječi istine da su učeni nasljednici vjerovjesnika pa ga molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učesti na tom putu da budemo istinski nasljednici vjerovjesnika Muhamada sallallahu alihi wa sallam a zasigurno nema već je počasti o te kao što vam je poznato otpočeli smo govor s osobinama onih koji traže šerijatsko znanje osobinama onih koji traže šerijatsko znanje jer čovjek sve što traži da bi na kraju postigao to isto mora posegnuti za određenim putevima načinima, metodama da bi došao do željenog a ovo mislim kod nas vjednika treba da bude najveći cilj jer je kako smo o tome govorili mnogo šerijetsko znanje najveća blagodat nakon upute Islama i od šerijetskog znanja nakon Allaha subhanahu wa ta'ala i ovisi naša postojanost na pravom putu. Pa smo spomenuli kao jednu posebnu i najbitniju osobinu i kod ovog ibadeta a i kod svakog drugog koja se mora neminovno naći kod svakog vjernika. Konkretno kada govorimo o traženju šarijetskog znanja kod onih koji traže šarijetskog znanja. Bez te osobine ne mogu postići ne mogu doći Ako i postigmu šerijetsko znanje, neće imati bereketovnje. A to je dakle iskrenost. Da budemo iskreni u svome traženju znanja. I pojasnili smo spominjući govor imama Ahmeda ibn Hanbala, što znači imati iskren, ispravan, nije tu traženju znanja. Pa je rekao da čovjek namjerava svojim traženjem znanja radi Allaha da otkloni neznanje od sebe dakle nije mu cilj da dođe do diplome nije mu cilj da ga ljudi hvale nije mu cilj da ga ljudi uzdižu na poseban položaj nije mu cilj da se nadmeće s drugim učenim nije mu cilj da omalovažava neuke nije mu cilj da privlači poglede ljudi ka sebi i ostali već mu je cilj radi Allaha da sebe odgoji da sebe izgradi da sebe popravi Allahom dozvolom da od sebe otkloni neznanje a zatim od drugih, kaže Imam a zatim da neznanje odklanja od drugih. Nakon, dakle, te iskrenosti, nakon govora o toj iskrenosti koja je bitna i spominjali smo, kao što vam poznato, o tome detaljno govorili, večeras uz Allahovu dozvolu govorimo o simptomima, pokazateljima, alametima, znakojima naše iskrenosti u traženju znanja ovo što ćemo večeras inšallahu teala budući da je govor duži spomenti narodni puta kad nam Allah dozvoli jesu alameti znakovi pokazatelji koji govore jesmo li doista i koliko smo iskreni u svome traženju znanja tih znakova pokazatelja ili neophodnih osobina s kojima se moramo upoznati je deset deset je dakle tih znakova pokazatelja. Od njih šest moraju obavezno biti pri nama da bismo bili iskreni u svom traženju znanja. A četiri preostale ne smiju nikako biti pri nama. I videćemo to dakle kroz večerašnje predavanje, ako Bog da uz Allahu dozvolu i narodno zašto nemamo znanja? Zašto nemamo znanja? Zašto mnogi od nas godinama slušaju predavanja na ovom, onom mjestu, preko interneta, preko čega već, ali i dalje ostaju nauki i dalje nemaju znanje pri sebi. <gled> Neću se nimalo libiti, reću ću, nismo iskreni u svome traženju znanja. Ili nismo naučili šta to znači biti iskreni i kako biti iskreni. Večerašnje predavanje sve će nas razozljati večerašnje ovo obraćanje, kratko izgledanje, sve će nas razotkriti. I jasno ćemo uvidjet ne trebamo govoriti drugima, nego sami ćemo sebi dati odgovor da nismo iskreni u svome traženju znanja. Ovo ponajviše je vezano što ću večeras govoriti dakle za islamsko znanje. Ali s ovim adabima, ovim pokazateljima, alametima i s ovim adabima ponašanja prilikom slušanja znanja, može se dakle i drugo znanje na takav način slušati i postići zasigurno. Kada se najveće znanje i najpotrebnije znanje uslovljava ovim stvarima da bi došao do njega, onda je zasigurno svako drugo znanje koje nije da je nebitno, ali je manje bitno od islamskog znanja. Zasigurno, može se dakle i ono postići. Spremni? Spremni. Dakle, svaki od ovih šest, večera spominjem šest, Alamita, pokazatelja ili adaba nazovite kako god hoćete vezuju se jedan na drugi nadovezuju se jedan na drugi dakle ako nema prvog teško da će biti drugog teško će biti trećeg, četvrtog, petog, šestog i na kraju teško da ćemo imati znanje kod sebe pa prvi pokazatelj da smo iskreni u svome traženju znanja da radi Allahovog lica Allahovog zadovoljstva dolazimo ovdje I tražimo znanje. Odijel nekom drugom mjestu. Ha? Spremni? Lijepo, smireno, skoncentrisano slušanje onoga koji nam govori o vjeri. Da pažljivo onoga koji nam govori o vjeri. Dakle, prvi od pokazatelja naše iskrenosti u traženju ševjetskog znanja jeste da lijepo, učtivo slušamo vjeru odnosno onoga koji nam govori o vjeri to jest kada se nalazimo na ovakvom ili sličnom skupu gdje se govori o vjeri da budemo skrušeni da sjedimo na svome mjestu da se ne vrtimo da se ne okrećemo da se ne okupiramo nečim drugim dakle da gledamo u onoga koji nam govori o vjeri da ga pažljivo promno slušamo Jovo ovo je zasigurno istinski pokazatelj jesmo li došli iskreno radi Allaha da tražimo znanje. Kako možemo tvrditi da smo došli radi Allaha da tražimo znanje i da smo iskrni? Zabavljamo se telefonom dok govodnik govori nam objer. Okrećemo se, nekome tamo drugom dobacujemo, namigujemo jedan drugome pepsi i kolo, otvaramo, pijemo i ostalo. Dakle, ako smo iskrni u svome tražniju znanje dolazimo ovdje da učim znanje, onda, dakle, usmjeravam se ka onome koji mi govori o vjeri i slušamo njega. Složit ćemo se, jel' tako? Kada odemo na neke kurseve koji su, koji su bitni za naš dunjaluk, učimo strane jezike, potreban strani jezik, pola dunjaluk, ma dunjaluković sa engleskim jezikom, neki zanati koje možemo odmah unaučiti, odmah ćeš dobiti posao ovolike ćemo uši otvoriti da čujemo ono što nam govori. Očima ćemo ga upijati. A za vjera islam nije preča da onaj koji nam govori o toj lijepoj vjeri najvećoj Allahovi blagodati napo, nakon upute islama je li da se na takav način ponaša. Da dakle skoncentrižemo se na predavača i da ga pomno pratimo. Pažljivo posmatra. Brojni su hadisi Allahovog poslanika u kojima se spominju njegovi skupovi sa ashabima i opis ashaba kako su se oni ponašali na tim skupojima kako su oni sjedili na tim skupojima i kako su se uhodili sprem Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu veselam pa <coughs> biljež imam Ahmedu svome musnedu mnogi Egu Dawud ibn Majed, Nasa'i, od-Daraib ibn 'Aziba I drugi, dakle čak se prenosi od trećeg sahaba Džabra ibn Abdullahah dakle opisuje se stanje uhaba kada bi bili na skupu Allahovog poslanika alejhiselam, kada bi ih podučavao vjeri, kada bi ih podsjećavao, pozoravao, pominjao Kaže se da bi bilike na na na na na na na na tako, na skupu na na alihi salatu sam, kao da je na njihovi, kao da su na glavama bile ptice. Hajne, ptica na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na bi na na na na na na na na na na na na na na Svakog njih bi mogla da uoči svojim pogledom kao drvo, kao stavlo. Ne miče se. Mogla je da komotno sleti i da ostane koliko hoće. Nisu se okretali, nisu noge izbacivali, premještali se s jedne strane na drugu, s djetetom se zabavljali o stavlju. bi dakle pažljivo pratili Allahov poslanika, ali ih i salatu u salam ili sve ono što je govorio. I nije ni malo čudo, što su stekli toliko znanja nije ni malo čudo što su stekli toliko znanja kad su na ovakav način poštivali, poštivali to šarijatsko znanje i poznato nam je evo nekoliko puta spominjemo šarijatsko znanje je najveća Allaha milost za nas a Allah subhanahu ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu ne uvjetuje spuštanje svoje milosti sa slušanjem шутњом шутњом и слушањем показује у 24. суре Ал-Араф, واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Kada se Kur'an uči i šutite i pomno ga slušajte, da bi vam se da vam se milost ukazala. Ta većina islamskih odgojnih predavanja u glavnom su sačinjena ili iz Kur'ana Kerima. Pa dakle, ukoliko želimo da nam se spusti i po Allah Allaha subhanahu wa taala milost dakleo znanje, da nam Allah subhanahu wa taala ukaže, treba li bismo, trebali bismo dakle da se na takav način ponašamo, da šutimo i pažljivo slušamo onoga koji nam, koji nam govori ili o tom znanju. Dakle, onaj koji traži znanje kada dođe na mjesto, na skup gdje se govori o znanju, treba da se skoncentriše svojom spoljašnjošću na onoga koji nam govori o vjeru. Samo u spoljašnjošću, a drugi pokazatelj, drugi edep našeg ponašanja na skupu i drugi pokazatelj naše iskrenosti kod traženja znanja jeste razmišljanje onome što nam se govori. Odnosno i da svoju unutrašnjost skoncentrišemo na ono što nam se govori o vjeru. Dakle, nakon što smo skrušeni, smireni, sjedimo smireno, ne okrećemo se, ne vrtimo se, gledamo u predavača, pratimo njegovo izlaganje, od nas se traži i da sa svojom unutrašnjošću pratimo to njegovo izlaganje. Odnosno, da razmišljamo ono o čemu nam govori i da ga pratimo. Ima ljudi koji dođu i sjedu pred tebe i nemiču se, kao da je stup, ali ti vidiš da on gleda kroz tebe, ne gleda u tebe, izgleda kroz tebe. On je čemu desetom razmišlja. Takav neće postići znanja. Onaj koji dođe, on ne miče se, on gleda u tebe, posmatra, on ti vidiš da on gleda kroz tebe. Ono što ti govoriš da ga upala, upala svoje riječi, prekineš da pitaš u čemu se sad govori? Pa kako da takav postigne znanja? I kako da takav tvrdi da je iskreno u svome dolazku ovdje? Izgleda da svoj dolazak ovdje sa suprugom, sa djecom učinio izletom. Nema nigdje drugo, pa ajde tamo da budem s njima da malo izađem. O čemu govori ni toliko ni bitno. Bitna je. Jer je to skrušenost koga? Munafika. Munafici su svoju spoljašnjost izgradili onakvu kako, kako, kako islam traži od njih, ali unutrašnjost je bila skroz drugačija. Ja sam vam vzpomňal taj Kur'anský ajit. Opasem Kur'anský ajit iz Sury Muhammed, 16. ajit. U Sury Muhammed Allah subhanahu wa ta'la opisuje munafika licemira. Pa u 16. ajitu kaže وَمِنْ هُمْ يُدْنِيحْ munafika, licemira, petokolo naše. وَمِنْ هُمْ يُدْنِيحْ ima onih men jestemju ilik, Kui slušaju tebe. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا يذنيهم الذين كنت يسمعوا ولكن إذا أذاهوا اتهبوا يئني عченي ماذا قال أنفا او čemu ono prije govori a ponašali se kao što se ostali ashabi drugi ashabi ponašali poznato im da su licemiri dolazili i kvanjali za poslanikom ali hisalatom i radili druge ibadete Kako se ne bi razotkrili? Međutim, razotkrili se riječima mladakale anifa. Što vam ono malo prije reči. Razotkrili se tim riječima da uopšte nisu ga ni slušali. Da uopće ga nisu nisu ni slušali. Pa dakle, bitno je i tekako prije svega da se ne upisujemo ovom osobinom, a zatim dakle, za sigurno koliko želimo postići znanja, da nakon što smirimo se U svojoj ispoljačnosti moramo dakle ismiriti svoju unutrašnjost posvetiti je dakle onome onome koji nam izlaže ili govori o vjeri. Također Allah subhanahu wa ta'ala u suri al-munafiqun četvrtom ayetu kaže dakle to djelo četvrtog ayta opisujući munafike kaže ke nehum khushubun zannade. Oni su poput naslodenih šupljih debala. I mi se znamo često naslut E „ Ne moj barem da budemo oni šuplji, da prolazi sve kroz nas, ništa ne ostaje u nama. Odnosno nismo svoju unutrašnjoj sposvijetili, jer nismo se skoncentrisali i tom svoju unutrašnjošću. Zatim, treći pokazatelj naše iskrenosti u traženju znanja. Dakle, prvi je da se smirimo, da smirimo sjedimo na skupu, zatim drugi da razmišljamo, treći nadovezuje se na ova prethodna dvanja. Kada nam se govori o vjeri i polno čovjeka slušamo i razmišljamo onome što nam govori, vjerovatno će biti nekih detalja koje nećemo shvatiti kako treba. Biće nejasnoća, nedoumica kod nas. Onaj koji je iskreno svome traženju znanja neće reći vađba. Tako, već ono što mu je nejasno, ako je došao iskreno i traži znane, pitaće. Dakle, treći Adar... I treći pokazatelj naše iskrenosti u traženju znanja jeste učitivo postavljanje pitanja za ono što nam je nejasno. I većina znanja postiže se pitanjem. I osnova je da se pitaju učeni. Odnosno, osnova je da se ide i da traži znanje kod njih i od njih. Kako se kaže, jeli, je li znanje ogromna riznica a ključevi od tih riznica jesu pitanja otvorit ćeš tu riznicu i uzit ćeš iz te riznice ukoliko budeš postavljao pitanje a narošto dakle ukoliko kada nam se bude govorilo i mi razmišljali i nešto nam bilo nejasno dakle trebamo odmah pitati zašto počesto nakon predavanja kada se pita imao pitanja kod nas ne ima pitanja zašto Il nam je sve jasno. ili lu옵ci smo svoju unutrašnjosti slušali onoga koji nam govori. Bili smo poput naslonjenih šupljih tebala na sallallahu alejhi ve selleme ili smo izašli na izlet sa svojim porodicom ili imamo kod sebe stidan, tako Ili smo stidljivi. Ja ne znam da ima peti razlog. Ili smo došli ovdje, nismo došli da tražimo znanje, onako smo izaštaj malo da izađem da vidimo o čemu se priča. Da tražim znanje, dosta je kapak, ja sam naučio dovoljno. Ili, dakle, ne slušamo uopšte, razmišljam o nečem drugom da iskoristim u ovom vrijeme dok sjednim s braćom nečemu drugom da razmišljam ili mi je sve jasno na predavanju ili se stidi. Kao što nam je poznato, postoje dvije vrste stida, ali tako? Prirodni urođeni stid I stid na koji nas postiće naša vjera. To jest da se stidiš Allaha, On te gleda, ti činiš grijehem. On te gleda, ti ostagaš ono što ti je naredio. Jedna vrsta stida i druga vrsta stida, dakle, stid koji je urođen u čovjeku. Imam Bukhariya, rahimahullahu teala, u svome sahihu, kao što je poznato, on je svoj sahih podijelio na koliko knjiga? Hmm to su na podjel 23. Trene povari. Na <laughs> 97. Knjiga. knjiga. jest. Pa što otvorit, otvrtem. Ova ova period pa što vidjet knjiga o vahji objavi. Knjiga o iman, treća knjiga, knjiga o znanju. Krenite redom, listajte nakon određenog boja, je li nekoliko šest hadisa o vahji govori zatim o imanu, zatim o znanju. Treća knjiga, knjiga o znanju. U toj knjizi o znanju naslovio je poglavlje, poglavlje Babu el-haja'i ilmi Poglavlje o stidu kod traženja znanja. Ima li stida u traženju znanja? Može li čovjek koji je stidljiv da postigne znanje? Pa je u tom poglavlju spomenuo nekoliko hadisa, nekoliko predanja. Neka od tih hadisa spomenuo je bez lanca prenosilaca, neka je spomenuo sa lancem prenosilaca po pa spomenu riječi i mama Mujahida rahimehullahutaala učenika Ibn Basar radiyallahu anhu poznati komentator Allahove knjige Kur'an Kerima koji kaže laa yata'allamu ilma mustahin postići znanje niti će tražiti znanja onaj koji se stidi onaj koji se oholi dvojica ne traže znanje niti će doći do znanja Čak i ako bi došli u halku gdje se govori o znanju, ta dvojica, onaj koji se stidi i onaj koji se oholi, neće postići znanje. Pa dakle, ovo predanje ukazuje, ako budeš stidljiv, nećeš postići znanja. Ukazuje da ne smije biti tog prirodnog urođenog stida, da taj stid moraš otklomiti od sebe ako želiš da postigneš znanja. Pa ukoliko se desi dok ti se govori o vjeri, nešto nisi shvatio kako treba. Nemoj da se stidiš da pitaš. Nemoj da kažeš provaliću se. Ispaš da ja ne znam jedini to. Nemoj misliti. Ima ljudi koji kao što je iznad svakog učenog ima učeniji ispod svakog neukog. Ima onaj koji je veći neznalica, veća neznalica. Nemoj da znam. Pogotovo dakle ovo, ovo su pitanja vjere i bitna pitanja za nas. Nemoj da se stidiš. Niti dakle oholnik, onaj koji se bude oholio, neće posiznanje. Šta je mi ima taj govor? Ja sam stariji od njega, ja više znam od njega. Takav nikad neće posiznanje. Taj ne zna da priča, taj ne zna bosanski, taj ne zna ovaj, taj ne zna one, jel jezik koliko je prošlo korisnih, jel predavanja ili ne znam koristi na samom predavanju, takvi ljudima, takvim ljudima, zato što nisu htjeli da slušaju ovog ili onog. Oholi se, misli dakle da oni imaju više znanja. Znam svakog učeno ima učenja. Ja. Zatim imam Bukhari, dakle, kao što rekao, neka a, predanja, neka, neke hadise spomenuo bez seneda. Ovo je, dakle, imam Mujahide, dok je Ebu Nuayn u svome Mustahređu spomenuo sa senedom. Dakle, po uslovima Bukhari, ovo je, ovo je hadis Allahov poslanika alihissalam. Ovo su i riječi poslanika alihissalam, sam da znanje nje neće postići onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Zatim drugo predanje koje je spomenuo, koje također ukazuje da ne treba imati stida prilikom postavljanja pitanja o vjeru. Jeste predanje Ajše radijalallahu tal. Naše majke vjednika koja kaže Niamen nisa'u nisa'u l-ansar Predivne su žene ansarike? Ja divnih li žena ansarika stid nije sprečavao da uče vjeru stid nije sprečavao da uče vjeru Imam Buhari spomenuo Ima ovo Imam Muslim spomenuo je pojašnjenje ovih riječi dakle ima Muslim je spomenuo sa lancem prenoslaca ovo predanje pa se spominuje da je došla jedna od ashabiki po imenu Esma i upitala Allahov poslanika alihi salatu sama Allahov poslaniće kako da se žena očisti od menstruacije? Nezgodno pitanje. Takva pitanja trebalo bi pitati žene učene. Dolazi žena i pita Allaho u kako da se žena očisti od menstruacije. Pa kaže poslanike alihi ih salatu je ja sa nam stavi malo komada miska, jeli, mirisa, kao što je poznato ima miris, ono triješće, drveće, jeli, ili nečim jeli taj miris stavi na krpu, jeli namaži to mirisa i stavi. Samo to zacrvenio se, kaže Ajša zacvrljio zacvr zacvr se poslanika, ali sam kada ga je pital to pitanje. Pa kaže stavi mirisa, pa je počela opet da pita, gdje da stavi? Pa Ajša uzela za ruku i potegla sebi. Ajša je bila tu, ona prenosio ovo u pa je potegla sebi. Kaže stavi tamo gdje ti izlazi krp. Šta pitaš u detalje? Međutija opet kaže, ajša zbogovoga, počela je postavio pitanje da ide u detalje. Nije znao, ne mogla da shvatimo ono što. Ne možemo da shvatimo, nemoj da mislimo da smo, jeli, nauki toliko. Nemoj da nas stid, ako nešto nismo shvatili, odvrati, dakle, od pitanja. Pa je ona priukla i kaže, stavi tamo, nakon toga je rekla divne li su ensarike žene. Stid ih nije sprečavao da pitaju vjeri, da uče da uče vjeru. Kao što je poznato, čak su Znali i ostali ashabi, pojedini, jel, na skupu. Da ih bude stid da pitaju poslanika, ali ih salatu sam, pa su priželjkivali da dođe neko izvan Medine. Da dođu ljudi koji su živjeli u pustinji, oni nisu znali jedep, kako da se obhode s poslanikom, ali kada pitao i kažu, Muhammede, kako tako i tako, ustane. A ashabima bilo stid da pitaju nešto, pa su čekali jedva da dođu ljudi iz pustinji. A mi nisu nismo li bili upopredavanja, stane, kako to je to, otko to, tako kažeš, jel? pravi poslanika ali ih sam sam nasmijao, se nasmiješio se, jel i pojašnjalo. Treće predanje koje je spomenuo Imam Bukhari Rahimahullahu u ovom poglavu stida, jel i da li ima stida kod traženja znanja, spomenuo se sa senedom, dakle od Umu Seleme, druge majke vjernika radijallahu talanha, koja spomnije da je došla Umu Sulejm. Umu Sulejm je Enesova majka, Enesa ibn Malika. kada je poslanik Alihi Salatu sam došao u Medinu ha? prvi dan je dovela Enesa svoga sina je rekla Allaho poslanit će on će te odanas služiti je žena, hmm. kada je poslanik Alihi Salatu sam došao jedne prilike i mu goste pa je zaspao tako, pa, da, pa kada mu je čelo oznojilo se a mnogo se oznojilo poslanik Alihi Salatu sam daje U Musolejm uzela bočicu pa skidala kao pi znoja s njegovog čela. Posle pa poslanika Alehi Salocan probudio pa upitao šta to radiš u U Musolejmi. Pa kaže skupljan znoj da se mirišemo njime, da nam bude miris. U Musolejm žena koja je obradovana džernetom još na Dunjavoku pa je došla. Umu Suleim radijallahu manha i pitala Allahov poslanika ali sam postavila pitanje ali prije nego li je postavila pitanje napravila uvod pa je rekla Allahov poslanić doista se Allah ne stidi istine to je sad ćete nešto pitati što je stidljivo rekla je ovako doista se Allahov poslanić Allah ne stidi istine ako je istina treba pitati o njoj i treba pričati o njoj jer je li ne treba se stidjeti pa je upitala Allahov poslaniče da li žena treba da se kupa ukoliko polucira usno. Pa je poslanik alihi salatu sam rekao da ukoliko primijeti na sebi tečnost. Medicina još malo jeli, sukobljava se svojim hadizom. Ako se kaže da to sperma, otkud iz žene izlazi sperma I, i uglavnom spominje se dakle da ukoliko vidi tečnost na sebi. Pa je čak umu selema supruga alohog poslanika alihistala koja prenosi ovaj hadis koja je bila tu kaže pokrla sve liče pre svojim mužem poslaniku alihistala stiljivo pitanje i kaže alohog poslanića zali žene to izbacuje jel dakle nema stida iako dakle, stiljiva su pitanja ali ako treba da se poduči ako je to bitno razumiješ ako se to dešava ženama i ako od toga posle ovisi namaz i ostali i baditi treba nakle da se pitan Dakle, recimo. Kada se nastavlja odgovor? Ja, da, ukoliko primijeti na sebi tečnost. Dakle, učitivo sjedenje, koncentrisanje svojom spoljašnjošću, zatim razmišljanje onome što nam se govori, zatim ukoliko nam nešto ne bude nejasno da pita, stid ne smije da bude prepreka. Zatim, četvrto, koje se nadovezuje na prethodno, Ukoliko sve ovo bude kod nas mašalbo, dopala smo iskreni, ha? pa idemo dalje. <laughs> šta nam preostaje ako smo smirili se i pomno slušali i razmišljali i pitali što nam nije bilo, da pa ostavimo, bacimo zaleza ili da to usvojimo, dakle da to zapamtimo, da to zabilježimo. Četvrto, znači da to zapamtimo ili da zapamtimo ili da zapišemo kod sebe, na to imamo sa subom, da usvojimo. Definište kako god oćemo. Ništa nam neće vrijediti ako ćemo se učtivo ponašati na skupu i čak postaviti pitanje i dobiti odgovor, ne raditi po tom odgovoru, ne raditi po onome što nam se govori ili dakle neusvojiti prije rada, dakle treba to usvojiti, zapamtiti ili zabilježiti. Prenosi se u hadisu posanika aliih i sallata. Mnogi ga bilježi. Imam Ahmed, Imam Tavarani, Imam Bukhari, i mnogi drugi. Od Abdullaha ibn Amra ibn Asa radi allahu anhuma rekao posanika aliih i sallatu a Budite milostivi, pa će se i prema vama biti milostivo opraštajte, pa će vam biti oprošteno. Teško li se ljudima koji su poput lijevka? Poput lijevka. Znate šta je lijevka? Ono što mnogo šta kroz njega protiče, u njemu ništa ne ostaje. Pa je rekao, teško li se ljudima koji su poput lijevka? E, ne smijemo biti takvi. Pogotovo ovdje kod mene, nabacamo je na loma, svašta ne smijemo biti dakle da to sve iscuri na jedno što kažu čujemo na drugo izađe, na jedno uđe na drugo izađe ne smijemo biti, kaže poslanite alehi salatu sam teško li se ljudima koji su poput dakle ono što nam se govori kada tako se učtivo ponašamo i pitamo i da nam se odgovori govori nam se ovjeri to treba da zadržimo ne dakle da iscuri to treba da zapamtimo dabtus sodr ili dabtul kitabe ili dakle da zapamtimo ili da u najmanju ruku sabilježimo da imamo ali tu što zabilježimo da ponesemo kući pa da čitamo ne da ovdje stavimo neke na raf dakle to je također od ataba i zasigurno onoliko koliko budemo iskreni svojoj namjeri da tražimo znanje toliko ćemo i zapamtiti prije svega zapamtiti i toliko ćemo se truditi da zapišemo onoliko koliko budemo vrednovali znanje koje nam se govori i koliko se budemo na ovakav način ponašali toliko ćemo jeli ih zapamtiti nemojmo se dičiti svojom inteligencijom pitajte mnogi hafize zatim one koji su mimo Kur'ana, zapamtili određene hadise. Kada ih pitate za savjet, za metodu kako učiti Kur'an i ostalo, kako nahizati na prvom mjestu, kažu, nije bitna metoda, bitna je iskrenost. Bitna je iskrenost na prvom mjestu. Mislim da sam vam spominjao, prošli puta, kada smo govorili o iskrenosti riječi Ibnu Abasa, radijallahu an koji kaže, dakle, jedan od citata, taj sam spomenuo prošli puta, Čovjek će biti sačuvan, čovjek će biti podržan, čovjek će biti zaštićen onoliko koliko je iskren. Ako dakle, se sjećate. Drugi citat, dakle ovdje jedna riječ. Ona ima više načina čitanja. Yohfedu yahfud. Doista će čovjek zapamtiti onoliko koliko je iskren. Dakle drugi, drugi citat. Ovde se samo dakle razliku jedna riječ. Inna ma yuhfadhu rajul Čovjek će biti sačuvan. Ili inna na jahfadu rađun. Doista će čovjek zapamtiti onoliko koliko bude iskreni. Pa onoliko koliko budemo iskreni, toliko će nam Allah subhanahu ta'la i davati da pamtimo. Pa hoćete vjersko znanje, hoćete bilo koje drugo znanje, budite iskreni. Da s tim znanjem, ako je u pitanju ovo svjetsko znanje, ono vam je potrebno. Da sebe izgradite tim znanjem, a zatim da olakšate život u društvu, u zajednici, da budete otkoristi zajednici, društvu gdje obitavate. Da ne živite parazitski, da pomognite društvu, zajednici. Koliko budete imali takve njete i to će vam jeli biti nakon Allaha subhanahu wa ta'la podrška da zapamtite to znanje, da usvojite to znanje. I na drugoj strani ono što nam pomaže da pamtimo jeste udaljavanje od griha nemo ručiti da čovjek dakle griješi i da opet kaže da ima dobro pamćenje. Ne mogući. Poznato vam je naši prethodnici znali su reći: "Oda znam dobro odakle mi dolazi ova nesreća koja mi sad zadesila, iskušenje koje mi sada zadesilo." Pa bi rekao to je od grijeha koji sam počinio prije 40 godina. Mi ne bismo znali spomenuti prije četiri saata šta smo sve učinili grija znali bi reći ovaj oh, dug Muhammed ibn Sirin on je rekao ovaj oh, dug koji me sada snašao on je zbog grija kojeg sam počinio prije 40 godina pa kažu koji su se osvrtali na ove njegove riječi činili su malo grijehe bježali su od grija klonili su grija pa su znali odakle im dolazi musljibat zbog koje grija Pa, ali su zato, čitajući njihovu biografiju, bili u pamćenju fenomenu. Pa on je poznato kao primjer pamćenja spominje se Imam Shafira, ili tako, Rahimahullah. Da. Čak se spominje kod tog detalja kada se govori o njegovom hipsu, da je morao da stavi na lijevu stranu ruku, a da otvori knjigu i pamti desnu stranu morao je da stavi na lijevu stranu ruku, da mu ne pređe pogled i da ne pamti, da ne pomješa. Imam fotografsku pamćenje samo dok vidi pročita, zapamti pa je morao da stavlja na lijevu stranu ruku Imam tir mizi rahimahullahu ta'ala na jednom skupu kog se bilježi, sjedio je na skupu učio, slušao hadise od svoga šeha zamolio ga da mu iscitira 40 hadisa ne, ne samo rekao Allah o poslani Kalehi Salsu, već od toga toga, toga, toga, toga da je rekao poslanike Alihisa. 40 hadisa, jedan hadis sa sedmi, drugi hadis, slušao sve. I nakon toga ponovim ih svi 40 sa sedem. Poznato imam Buhari, ali tako kad su došli da ga ispitaju, da provjere njegov hivs, da pamti toliko hadisa, da je došlo nekoliko šehova i stotinu hadisa ispremetalo ljude u lancu prenosilaca, ovaj lanac prenosilaca za ovaj hadis premetalo i citirali im stotinu hadisa. Kad kaže, što se tiče onog prvog hadisa koje ste spomenuli, nije tako, lanac prenosilaca nije tako, nego je tako, tako, tako, tako, tako. Drugi, tako, tako, tako, tako. tako. Sve, poznato ima Mahmed Rahimahullahu ta'la da je pamtio milion hadisa. Milion hadisa s lancem prenosilaca. Pa kada je zatražen od njega da napiše svoj musned, Ko ima oko četrdesetak hiljada hadisa zapam, napisao sve iz glave. Napisao sve iz glave. Ibn Hazm pričao sam vam ovdje, bio je oštar na jeziku, pa mnogi ga nisu voljeli, čak su bježali od njegovih knjiga, upozoravali na njegove knjige, čak su mu spalili knjige. Kaži, nije problem palite, ja ću sve njih napisati odavde. Pa je ponovno svi ih napisao. to su ljudi bili. Ten on Pa imam šafija, rahimahullahu ta'ala, jednog momenta osjetio je da mu se pamćenje, da se pamćenje oslabilo. Kaže je upolovilo. Morao sam dva puta da pročitam. Hej, mi. Dvjesto <laughs> puta da čitam šta bismo zapamtili. Dva puta, kaže, požalio se. Gubljenje vremena novog. Ja ovako dva puta moram da pročitam da zapamtim. Pa se požalio svome učitelju, a klik. Waqiyah ibn Terwa. Pakarže, še kevtu ila waqiyin su'a hivzihi fa arshadani ila terkil ma'asi, wa akhberani anna il ilma nuru Allahi wa nuru Allahi la yuhda lilasi. Božal je osam se svome učitelju na slabo pamćenju, slabo pamćenju. Pa me uputio ukazao min ustavljanje grieha. A še ustavljanje grieha? I obavijestio me da je znanje Allahovo svjetlo, a Allahovo svjetlo ne daje se onome koji griješi. Šta je bio grije? Dobro da znamo kako se zovimo, šta mi sve gledamo, šta sve vidimo svojim očima. Kaže se da je vidio pet od žene. Da je vidio pet od žene utkriveno. Išao za ženom i žena kada je trebala da uđe, strankinja žena, kada je trebala da uđe u kuću, kako je ulazila, jel... Preko praga, otkrije se peta. I u poloilom se pamci. Dobro da znam kako se dojeva. Dakle, ono što nam se govori da slušamo, da razmišljamo, da pitamo i da to usvojimo, da to zapamtimo. Šta nam dalje preostaje? Ostali su još dva pokazatelja. Možemo lekako da ovdje? Na guranje. Peti pokazatelj da smo iskreni u svome traženju znanja, da ono što smo slušali, usvojili, što nismo znali, pitali, sve to dobro razumijeli, što nam ostaje nakon toga? Da radimo. Da radimo po tome. Ako tvrdimo da smo iskreni u traženju znanja i da slušamo vjeru, slušamo predavanja, dolazimo na ovakva mjesta i slušamo, ako kažemo i tvrdimo da slušamo radi Allaha, dolazimo na predavanje radi Allaha Allahovog zadovoljstva da se podučimo u vjeri onda moramo ono što naučimo da radimo po tome jer je Imam Ahmed Rahimahullah rekao iskren isprava nije tu traženju znanja jeste da otkloniš od sebe neznanje a zatim od drugih dakle sve ono što si čuo i što si naučio da baciš posle izza leđa da ne radiš po tome na takav način nećeš otkloniti od sebe neznanje otklonit kada budiš radio kada budiš radio po tome Pa dakle, traži se od nas nakon što smo zapamtili to znanje, da to znanje potvrdimo i svojim tijelom. Da potvrdimo svojom, svojom praksom. Čuvajmo se dobro toga da budemo samo hm, oni koji skupljaju informacije, koji ne rade po tome znanju. Koji imaju znanje, a ne rade po tom znanju. Kao što nam je poznato Allah djel ovala na početku svoje knjige u suri Al-Fatiha koja sa svojom i pored svoje kratkoće obuhvata cijeli Kur'an. Svojom sadržinom obuhvata sadržinu cijelog Kur'ana. A Kur'an obuhvata sve druge nebeske knjige. U suri Al-Fatiha pred krajem Allah subhanahu wa ta'la upozorava nas na dvije kategorije ljudi. Dvije skupine ljudi koji su dvije krajnosti. I od nas traži da budemo sredina. Pa kada dovimo Allahu subhanahu wa ta'la pred krajem Fatiha, kaže se ihdine siratanom stakim. Uputi nas na pravi put, siratal ladina an'amta alayhim na puto onih ko ima se ukazao svoje blagot u 64. ayatu sure nisa spominju se ti kojima je allah ukazao svoje blagot vjerovjesnici iskreni shahidi i dobri opredivnici oni društvo komentar ovog ajet kuran kur'an nakon toga učimo ghayril ladub bi alayhim wala dallin a sačuvaj nas ne namoj da nas uputiš na put namoj da nas skreneš na put sačuvaj nas puta onih Na koje si se rasrdio i koji su zaluta? Na koga se rasrdio? Rasrdio se na one koji su imali znanje, nisu radili po tom znanju. Zalutali su oni koji nisu imali znanja, a htjeli su da rade. Pa Allah nam indirektno kaže i mi to dovimo od Allaha subhanu wa ta'la da ne budemo ni jedna od ovih krajnosti. Odnosno da imamo znanje i da radimo po tom znanju. Da radimo po tom znanju. Budemo li imali znanje, ne budemo radili po tom znanju, Allah će se rasrditi na nas. Ne budemo imali znanja, upuštali se da mi praktikujemo vjeru i obožavamo Allaha kako hoćemo, prije ili kasnije znajmo, da nas neće biti na toj džadi. Kako je rekao jedan od naših prethodnika, jedan od razloga popuštanja, zapostavljanja, ostavljanja vjere, odlazak na stramputicu jeste što su ti koji su skrenuli s pravog puta obožavali Allaha po svome, A da su obožavali Allaha po njegovom, kakon traži od njih, ne bih Obožavali su Allaha kako su oni htjeli. Ovo hoće, ovo neće. Ovo hoće, ovo neće. Ovo može, ovo neće. Ovo ne Ovo odgovara. I na kraju, takvi neće imati zavšetak hvale dostaje. Ali budu li ljudi obožavali Allaha onako kako Allah traži. Allah zna šta je najbolje za nas. On nas je stvorio, zna za čim naša duša, hajde, zna šta nam je potrebno. Ovo vjeru učinio je do dana, radi onako kako ti Allah kaže ne boj se. Pa dakle učimo i radimo po tome. Učimo i radimo po tome. Allah će se rasrditi na one koji budu imali znanje, ne budu radili po tom znanju ili dakle za lutaće, za oni koji ne budu imali znanje, budu radili kako oni budu htjeli. Poznati su nam brojni hadisi u kojima se spominje pogubnost ostavljanja rada po znanju. Pa se spominje u vjerodostojnom Hadisu, da će sutra kada nastupi ahirat u džahnem biti doveden čovjek čija se crjeva ispasti iz njegovog stomaka ispašće mu crjeva iz stomaka i on će kružiti oko svojih crjeva kao što kon u starim jeli, danima nekada ranije ali starije znaju kako se pšenica jeli, vadila iz klasa postavljaju se snopovi i onda, dakle, konji ide podozgo i na takav način se vadilo sjeme. I na takav način, dakle, kao što konj kruži oko, dakle, one stožine. Tako će i ovaj kružiti oko svojih crijeva. Pa će se iskupiti stanovnici džahnama oko njega i pitati ga, otkud ti i na ovakav način. Zašto otkud ti? Čućemo. Otkud ti, kada si nas... Podučavao dobru, ukazivao si nam na dobro, a odvraćao od zla. Pa će reći i ovakav završetak, bojati se da čeka svakog ono koji bude ovakav. Pa će reći jeste, vama sam preporučivao dobro, tražio od vas da vi činite dobro, ali da ja nisam činio. I vama sam zabranjivao zlo, upozoravao vas na zlo, ali sam ja činio. Ja sam činio to zlo. Ponašajte na dakle, kakvu je pogubnost i kakav zaušetaakonoga koji bude imao znanje ne bude radio po tom znanju. Naprotiv bude radio potpuno suprotno. Slično Allah dželle vala kaže u suri Saf u drugom i trećem ayatu, tako? Kada kaže dželle vala, ja yuhalledina amanu limatakuluna O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? Kako je Allahu mrsko, kako je Allahu prezrivno, kako je Allahu oglavno da jedno govorite a drugo radite zatim zar se također ne bilježi u hadisima i kaže se neće se pomjeriti stopala ni jednog čovjeka na sudnjem danu dok ne bude upitan za četvr dok ne dadne odgovor na četiri pitanje da stoju hadisu neće se pomjeriti stopala alima učenok ne eto se kaže la yazul qadama abdin ne se pomjeriti stopala ni jednog roba svedok ne bude upitan za četvero odnosno dok ne dadne odgovor na to četvero za život u čemu ga je proveo ja ti peti deseti pripremimo se za ovaj odgovor alhamdulillah voznamo što ćemo biti pitan. studenti pritegnu glavu, ispijaju, kaže po cijeli dan da ne zaspije, pripremaju ispite, zašto? Ne znaju, kakva će im biti pitanja postavljena, evo mi znamo, ali se opet ne pripremamo. Život u čemu si ga provio? Mladost, kao poseban period života, u čemu si potrošio svoju mladost? Našto si potrošio svoju mladost? Futbal? Djevojke? Noći u kafićima provodio? Ili sa svojim gospodarom se osamljivao. U čemu si potrošio svoju mladost? Treće pitanje, imetak, kako si ga stekalo i u šta si ga potrošio? Kažu, Islam ne mari za Dunjavuk. Islam gleda s podozrenjem na Dunjavuke. čak dva pitanja, bit ćemo pitani sutra za imetak, kako smo ga stekali i u šta smo ga potrošili. I četvrto, šta si radio sa njim, što si znao? Šta si je radio sa onim što se je Sve jedan od nas će biti pitan. Šta smo radili sa onim znanjem kojeg smo usvojili, kojeg smo znali? I nakon toga, do mnogo nedoljim, ostaje šesti pokazatelj. Naša je iskrenost, a to je dakle ona drugi dio definiciji mama Ahmeda, što znači iskren, nije tu traženju znanja, a to je da, vet, šesti pokazatelj, podučavanje drugih. Onom znanju, kojeg smo naučili, kojeg smo stekli. Jer je iskren u traženju znanja onaj koji otklanja od sebe neznanje, a zatim otklanja neznanje od drugih. Pa dakle, da bismo bili iskreni u svome traženju znanja, prije svega trebamo doći i biti skrušeni na svom mjestu gdje sjedimo, slušati, pomno, pažljivo, pratiti ono što nam se govori, pitati što nam ne bude jasno, usvojiti to, zapamtiti, zapisati da je uz nas, zatim raditi i po tome zatim druge podučavati naučenom. I kao što nam je poznato, da mnogo neduljimo, brojni šerijetski tekstovi nas čak obavezuju na ovom. Čak obavezuju da druge podučavamo shodno svojim mogućnostima. Koliko smo mogućnosti? Na kakav god način. Ne traži se od tebe da dođeš ovdje pa da govoriš. Niti da se ispneš na mimber pa govoriš ljudima. Ali na onom mjestu gdje se nalaziš, gdje radiš, nastoj da predstavljaš islamu na kakav jest. Ako ne možeš da kažeš, da preneseš drugima, onda nastoj barem do svoje ponašanje, uskladiš sa islamom. Onako kako islam traži od tebe, nastoj da se ti odgojiš. Ako ne možeš drugi odgajati riječju ili ne znam, nekim postupkom, onda, dakle, odgoji sebe. Nažalost, mi kod svojih najbližih zakazujemo po ovom pitanju. Mi tražimo od djece da, da budu odgojeni, da ih odgajamo, a sebe zaboravljamo. Ja Cirkusa Kina. Tražimo od drugih, a mi nismo tako odgojeni. Hoćemo da djeca ne lažu, a mi lažemo. Hoćemo da djeca uče Kur'ana, nikad ne vide Kur'ana u našim rukama hoćemo da djeca klanjaju a mi slušamo Ezan mi ne, ne skačemo, ne abdestimo se i možda ne klanjamo ni na vrijeme dakle onaj koji hoće da odgaja djecu prvo neka sebe odgoji onaj koji hoće da odgaja druge ljude prvo mora sebe odgojiti pa nastojimo koliko smo u mogućnosti dakle da pozivamo druge da popravljamo druge od popravka drugih ovisi cjelokupno stanje svih nas Poznat vam je hadis, vjerodostan hadis kod Buharije, kod muslima, Dumana i Bešira radijallahu talan, često sam spomnio hadis, u kojem poslanik salatu, osallam, poredi one koji se pridržavaju vjeri i čuvaju Allahove granice i one koji narušavaju, krše, ruše Allahove granice. S ljudima koji zaplove lađom, krenu na morsko putovanje. Pa jedni su gore, drugi su dole. Jedni su gore na palubu su dole. Pa ovi dole kada gub ožedno idu traže vode od ovih gore kad god ožedno imaju vode kod sebe i do gore, dajte nam vode, dajte nam vode da bi se jednog trenutka dosjetili i rekli što stalno idemo gore što nećemo sebi dole provrtili da nam stalno dolazi voda pa kaže poslanika Alihi Salocom ovi gore, ako puste ove dole do urade što god hoće svi će biti uništeni, svi će propasti oni koji znaju, oni koji se drže vjere koji su spoznali vjeru ako puste one koji se ne drže vjere i ne znaju ništa. Da rade što god hoće, svi ćemo biti uništeni. U suho i siroće izgord. U suho i siroće izgord. Ja ne kažem da treba za ruke hvatati, da treba bičevati, linčevati i ostalo već na lijep način. Prije svega da sebe odgojimo, da je već jednom znanje koje stičemo na ovakvim mjestima počne ostavljati traga na nas. Da se odgojimo, pa ćemo dakle onda odgojati za sigurno i dođe. Poznato je također hadis jer dostaen hadis u kojem kaže poslanik alihi salatu sallam belligwani ولو dostavite od mene pa makar jedan ajet dostavite od mene pa makar jedan ayet podučite se tom ajetu njegovom ispravnom značenju njegovoj primjeni kako sam ga ja primijenio zatim ga dostavite pa kaže ali radijallahu taalan govoreći o vrijednosti poziva drugih ljudi Da Allah tvojim sebebom bom uputi samo jednog čovjeka, to ti je bolje od u jednom rivajtu stoji stada crvenih deva, odnosno u današnje vrijeme parkinga punog emeleova, ML Mercedes, to ti je bolje od punog parkinga ML Mercedes, da Allah tvojim sebebom bom uputi samo jednog čovjeka, jer su tada deve imale posebnu vrijednost, crvene deve, posebno, dakle crvene deve bile na cijeni bolje ti je, ili u drugom gledaju, bolje ti od onoga sve što sunce obasio. Obasio cijeli dunjanog. Da Allah dželjavala samo tvojim sebe uoputi jednog čovjeka i što god on poslije radi, sve ide tebi na vaku. Sve ide na vaku. Zatim, da završimo u suri El Asr. Allah dželjavala spominje pozivanje drugih, dostavljanje vjere drugima, a razlogom spasa od sigurne propasti od sigurnog stradanja jedan od razloga kako da se spasimo ali ne jedini mora dakle uz njega da bude još drugo kako bismo se spasili sutra sigurne propasti na sudnjem danu jeste i dostavljanje hakka istine drugima kada kaže wala tako mi vremena innal insane la fi za sigurno svaki čovjek je osuđeno propast propast na sudnjem danu gori se sudnjem dan ilal ladin Osim onih, illa je istisna izvajene Osim el-ledine onih, el-ledine amenu. Osim onih koji vjeruju. Vjerovati ne možemo dok ne naučimo šta je vjerovanje. Dakle, osim onih koji znaju, koji uče i vjeruju u to što nauči. U amilu salihat i koji čine dobra dijela. Dakle, ono što su naučili, ono što su ubjeđeni, ono što vjeruju rade po tome, dokazuju dijelima. U atavasavu i međusobno oporučuju jednim drugima bilhaq o te vas I na tom putu oporučuju jedni drugima strpljenje. Tako je naučenju, vjerovanju, rađenju dobrih dijela i dostavljanju drugima, jel'i? Istine. Dakle, ovo je šest pokazatelja koji govore o nama. Jesmo li iskreni prilikom traženja znanja? Govore o nama i našoj gorkoj stvarnosti zašto ne imamo kod sebe znanja. Pa molite Allah da nam ovakvim i sličnim jel izlaganima otvori oči i da nas pomogne da nastojimo da Allahu dželle veala vjeru učimo onako kako treba pa nas Allah subhanahu teala potpomogne da budemo koliko smo u mogućnosti što bliže prvim generacijama koji su na skupovima znanja bili kako ste čuli jel poput onih na čijim glavama se nalaze ptice koji su bili daleko od opisa munafika licemjera koji su bili nakletilice, lica mediri munafici poput naslonjenih šupljih stabala. Molim da subhanahu wa taala da od nas otkloni taj prirodni stid da se ne stidimo pitati o vjeri, narušiti da dakle, to bitnim pitanjima, da nam podari pamćenje, da pamtimo, da učimo svoju vjeru usvajano i takođe da nas podrži u radu i pozivanju njegovoj vjeri. Subhanallahu, hamdika shalluallahu la ilaha illa antastakur kulum